Du har ju en förkärlek för Visst Vad är en förkärlek för Vad Undda små fåglar Som har ramlat ur boet Hej och välkomna till det potentiellt tredje Avsnittet Av kroppska och psyke Hej. Hej. Det blir det tredje om vi tar tuben ur öven och klipper färdigt det andra någon jävla gång. Ja. Kanske ikväll. Ja. <laughs> <laughs> um, jag tittar på de här siffrorna som går från. Alltså tiden som ja. försvinner i våra tystnader. Mm. Alltså så här är det. Vi pratade så här om vi ska spela in i min nasinfiggrin är Att jag är lite drogad. Man kan säga drogad. Obs inte på droger utan på livet. Nej, inte det heller. Östan <laughs> för... som <laughs> Nej. Nej, men utan för att jag, jag jag tror antalet är för att jag höjde min antidepressiv för några dagar sedan. och jag är i ett lite konstigt tillstånd just nu. Mm. Där jag inte riktigt känner igen mig själv känner du igen mig? Ja, fast jag känner, jag hör att din, din röst <laughs> sig på ett annat sätt. Det är mest det. Varför, Och att sätt? du är mer sökande. Nej men du är så. Här, ja men jag gör så här. Som att jag är i en dröm. Nej men. <laughs> ja. Men du känns ju mer äh, lätt till sinnet äh, nu i det här lite. lite... Som en kompis berättade att det röker grästillståndet. Du menar att jag är lättare till sinnet än vad din kompis var när, den, när din kompis rökte gräs? <laughs> nej. <laughs> jag menar att den här kompisen som sitter bredvid mig. Oh. Ähm... Alltså menar du jag nu? <laughs> det menar jag dig. Okay. Uh, jag ser inga andra kompisar i rummet nämligen. Mm. Nej. Vad säger du om mig? Att du känns lite lättare till sinnet nu även om det är... Men ser du du tittar om du tittar på mig nu, nu ser jag ju inte ni men ser du att mina ögon är liksom alltså som att det är en hint det är som en hinna över dem kanske och så ler lite kanske ser du dig själv lite <laughs> Ja, det är ett symptom. Att jag har en utom kroppslig upplevelse och ser mig själv. Um... Och det du kommenterar på är den med blicken. Det är det enda som är konstigt. Vadå, vad är det som är konstigt? Att man ser sin kropp. Jaha, jo just det. Är det är kanske därför du har fått sådana kroppskomplex idag. Ja, det var varit hemskt. Alltså, jag, jag vill inte uppmuntra anorexi, såklart. Var det dumt sagt? Ja, det var dumt sagt. Nej, men jag kände redan innan att det var dumt av mig att slå in på ja, den vaggen. Ja, men vägen. hur skulle jag annars kunna fortsätta på den tråden? Jag vet inte. Ska vi klippa bort det här? Eller ska jag fortsätta prata? Fortsätta prata? Nej, men jag har mig så... Jag känner mig som en liten polis. <laughs> ja, men jag behöver en vakt. Jag behöver ju en vakt. Uh. Nej, men jag har haft kroppskomplex idag. Alltså, jag har sett mig själv som en flodest. Mm. Uh, alltså, det... Är det den utomkroppsliga... Mm... Jag vet inte, alltså, det är ju via ögonen på något sätt men det är som att <laughs> det är som att jag inte kan avgöra hur mycket som är verklighet och hur mycket som är liksom, eh, psykiska kilon, förstår du? Mm. Jag vet, alltså, jag blev som chockad jag bara, gud ser ett lår ut så här det är som en massa, det är som ett kyckling, en kycklingklubba som någon har förstorat gånger 300, så säger jag Alltså vet du, du, sa min, äh, min jag brukar säga första men det var som min första längre i pojkvän det var, hur lång var han vad då 180. ja kanske ok fortsätt um, men som nej han sa det han hade sagt det till någon för jag liksom, alltså vi såg ju helt raka och det ville man ju ha alltså när man fixar när man kom in i puberteten mm. och typ låren började bli det här jättiskulorna inte falla men gigantiska för mig... nej men <laughs> nej, men mer liksom att de är de är fortsatt smala nere vid eller smala liksom, formade efter knäna vid knäna Mm. Och sen går det liksom ut en mjuk kudde. Av eh, form. Vad? Alltså jag förstår Men inte. Men här, insidan lår. Ja. Det händer ju i och med, det är ju kvinnliga hormon. Alltså i mitt fall. Och vissa får en kudde på utsidan lår. Ja, du fick det på insidan. Jag fick det på insidan. Och eh, jag hade lite komplex för det. Mm. Och då sa han att jag hade kycklinglår. Men har jag inte blev så jag himla också... kränkt. Vadå? Har, har, har inte all... alltså... Men vi har ganska lika lår, eller? Ett... Jo, det tror jag. Förutom. Ja. ja. Fast ändå inte. Vet du vad? Naha. Det är har jag tänkt på. Nej. För att jag tror att. Jag tror att. Alltså. För mitt liksom. Syd och fett börjar högre upp. Än ditt. Ja men vet du vad? <laughs> <laughs> det no. där. Har jag tänkt på. Med mig själv. Okay. Om det här vi nu ska dra upp. Kroppskomplex. Uh... Nu är vi ju på magen där och maskar. <laughs> Nej men det är för att. Oavsett, på ponera att jag var, skulle vara smal. Eller att jag var det. Smalare, liksom. Det har ju mm. varit mm. Eh, några kilo och sådär. Men då är det som att... Ja, men, min mage... Och sen så är det som att det blir som en decimeter på båda sidorna. Som är mina... min min kant. Alltså min... Men sidrumpan kan inte. Men Sidrumpan. sidrumpan. Alltså det är som att det, det går inte att rita. Det går inte rita. Alltså jag kan inte beskriva det. Men det är jättemånga som alltså. Jo men man kan ju aldrig se liksom, strömlinjeformad ut. Det är det. Det är det som är problemet. <laughs> Vad innebär strömlinjeformad? Ja men strömlinjeformad innebär att om du satte dig själv på ett flygplan svinge och åkte väldigt väldigt fort skulle då luften glida bra, liksom skönt förbi din kropp eller skulle liksom det vara ett motstånd Jag tror. om du är strömlinjeformad då är det som bara Men På meter annars så är man liksom den här grejen som flygplanet fäller upp när man ska landa för att bromsa man har en flygplansbroms ja det kan man väl säga ja. Då har vi rätt ut det begreppet Alla ni som undrar vad det Så till är. exempel, det kan man säga Att en, en sidostjärt <laughs> att en Är en flygplansbroms Ja en sidostjärt gör sig väl ganska bra Där vi landning kan man säga Medan <laughs> en höft Kanske man kan tejpa fast på vingen Under, ja När man är på marschhöjd Sådär <laughs> Men jag undrar det här med musikalitet, alltså. Mm -hmm. Kan jag byta ämne så här fort? <laughs> ja, alltså jag är fortfarande lite kvar i flygplanen. Okej, okay, men... men vi kan sända där, vi vid flygplanen. Men vad finns det mer att säga? <laughs> jag vet inte. Jag var känner att vi lämnade kroppskomplexen väldigt snabbt. <laughs> ja, men okej. Okay. Men då måste vi gå tillbaka till det. Du får leda vidare kroppskomplex, för jag vet inte vart vi ska ta vid. Nej, jag vet inte. Jag tänkte bara att man skulle säga något ansvarsfullt om... Ja, det är det vi har inte gjort ännu. Nej, men... att eh, alla kroppar är vackra. Ja, alltså jag kan inte stå bakom det just nu. För att jag själv är i ett kroppskomplexstadie eh, ja. den här dagen. Och då, då kan jag säga det, men det, det är fortfarande att, att jag är en grejen på flygplanet när den landar. Mm. Och det men det är också det som gör landningen väldigt säker. Alltså jag har inte haft ångest men nu fick jag lite ångest för nu känner jag att jag har sagt dumma saker. Nej men gud, det här är bara du och jag. Ja, jag tänkte att vi pratade till många. Ja, nej nej. Det är, du och jag är en liten illusion. Mm. Nej men jag ska bara säga att... Säg något ansvarsfört om kroppsidealer. Ja men det var det jag tänkte göra. Mm. Men det är som att det försvinner hela tiden. Jo, nej men det här... Äh, nej men de psykiska kilorna. Mm. det är ju så påtagligt väldigt ofta alltså att man, men typ att man tar en dusch efter att någon man tycker om har lagt en hand mm. på en kropp och sagt typ vad fin du är, man bara åh, oh, gud vad härlig mm. uh -huh. innan känner man sig som en ja, en sån där en säck man kastar från, från båten <laughs> när båten ska åka vidare och är för tung då kastar man bort den i form av en säck <laughs> Alla kroppar är ju vackra. Det tycker vi ju. Eller är alla kroppar? Du, äh, nej, nej det, nej. <laughs> Men alltså det, det avgörs ju inte av storlek eller proportion. Nej. <skratt> <Det kan. går> Nej, men om man är allmänt Det kan hon göra med det. Men det, jag menar, det finns ju jättevackra, stora kroppar. Det finns jättevackra, pyttesmå kroppar. Det finns mm. alltså eh, sladdriga, härliga Vet vad det bästa jag vet ja. Gluggar i tänderna. Jag vet. Alltså, jag är så... <går> De flesta killar som jag har varit med har haft... Tandfe alltså då kan vi prata Men är inte det där att du väljer ut Hundvalpen på Kennel som har Som är vindögd Nej. Som ingen annan kommer men att adoptera Tycker du att det här stämmer överens med De som jag har gillat Och dejtat absolut Tycker inte. du att jag har dejtat fula killar Nej men de har ju kommit fram Senare Nej absolut inte men vänta nu. Menar du utseende med sig? Nej, jag menar liksom, ja, Ja, men sammantaget. Ja, alltså. Nej, det är kul. <laughs> Nej, men vad då? Jag är ju också det. Och det där är ju, vi har ju alla inte alla, men jag har ju också en I'm gonna save you igen, men jag har slutat med det nu. Oj, att försöka rädda människor. Ja. Varför? för <laughs> jag orkar inte nej men därför att jag har mognat jättemycket nej men för att jag därför att man kan inte vara så i relationen man kan inte tänka att man ska rädda den andra nej därför den personen måste redan ha räddat sig själv men, men finns det någon som du tycker säger, ja men han ser ju okej ut ja men gud ja absolut ja, men, jag menar inte så inte så. Här, eh mm oj hur kan du ha, inte så men bara när man, ser, när man ställer dem på rak led mm. det där ledet, ja. och så tittar man lite på deras, tänder. deras hållning, deras händer, deras hår deras, <laughs> deras sociala <Okay>. beteenden <laughs> okay. men, oh. men gre alltså, jag har ju kommit fram till att jag är ganska utsändfixerad ja men det trodde jag att jag också var <laughs> <skratt> <skratt> men jag trodde ju att sanningen kommer på många olika sätt. <skratt> men, ah, nej men, fast, ah. men, fast jag menar, det, det är ju som att de har en stil, och du gillar den stilen. Mm. Ja, men någon har man väl tänkt så här: Oj, okej, okay, du är inte snygg. Mm. Men, oj, okej. Okay, ah. Men sen femte gången man ser personen så bara: ah, Nej, men du är ju ändå snygg i mina ögon för att jag typ börjar bli kär i dig nu här. Ja, ja, ja men alltså, det <skratt> och, händer ju. Uh, men det kanske var en eller två personer. eller alltså uh. Men de andra har ju tyckt har varit fina. Men alltså, jag gjorde ju slut med en kille. För att han var ful. <laughs> ja, men jag gjorde slut med en kille för att han hade håriga ben. Skojar du? Nej, men också för att han inte var så rolig. Nej, men det var faktiskt jävligt hemskt. Alltså, det var min kompis som... Jag var ganska alltså, jag var kär i honom men du, alltså, du var hade, ju, hade fortfarande känslor. Ja, det. Aha, okay. Men det var som att och jag tyckte att han var jättevacker. Alltså fina ögon, vacker, fin, så här, snygg, allting. Ja. Härlig kropp, också här, jätt alltså, smart och rolig och jag tror att det hade varit jävligt, så här, bra för mig att vara med honom längre. Ja. Men så sa min kompis någonting typ att någonting om hans utseende eller <clears throat> hur han var. Mm. Och då var alltså jag minns det så tydligt. Jag minns exakt vart vi var. Och han satt mot en, en skyltfönstervägg. Och så var det sol på halva hans ansikte. Och skugga på halva. Mm. Och så var det som att jag bara... Det var som att jag gick från solen till skuggan. Och såg alla defekter. Ja. Mm. Alltså över en, en, liksom ett handslag. Men så så, så blev jag... han ful. Mm. Och jag bara, jag kan inte stå för att jag är tillsammans med mm. Han är för ful för mig. Mm. Och då gjorde jag slut med dem, fast ja. jag fortfarande kär. kärd någon. Ja, men alltså, om du inte kunde stå. Ja, men alltså, att jag har dragits till folk som har varit kanske lite annorlunda. ja. Men det har ju varit för att de har varit spännande. Mm. Och för att de har varit utmanande och vilda i sinnet. Ja. Men då är ju ofta en biverkan. <laughs> att det kan vara lite problematiskt att, att hantera dem. Uh -huh. Men jag tror ju att det finns folk som är lite vilda och galna och har lite fel på tänderna. Men ändå är trygga. Ja, vi letar fortfarande. Så om du hör det här. Ring oss Swisha. Norge. Ja, det kostar. Ge oss pengar. Det kostar. Okay. Alltså jag lovar dig. Min nya partner som jag kommer få nu kommer vara out of your league. <laughs> Fan vad bra. Alltså, nej men du förstår inte vilka, vilka höjda, liksom krav och mycket jag i till med sin på För att min nya partner kommer vara oj, oj. Mm. mm. Vad bra att du bestämt dig för det. Vildhjärna, som vi har sagt. Mm. Ödmjuk. Mm. Rolig. Smart. Hmm. Spontan, men det är ju som en vildhjärna då. Ja. Jo, äh, Kreativ. Helst äh, musiker. <laughs> Ja. okej, nu får du säga din fem. Men Gud, jag vet. Det. Ja, du har ju tänkt på det här innan nej nej, nej, nej, nej. Ju jo, för, jo, för jag har faktiskt gått och tänkt på det. <laughs> okej, okay, men jag vill ha ja men absolut vill gärna jag vill... någon mån mm. men, ja. och grundad i sig själv. Ja men precis, det var det, det tar jag också. Alltså, <laughs> nej, men precis, alltså, trygg. Men ska vi ta samma person? lindriga anknytningsproblem inte för stora. Ja. Helst kanske inte så många alls. Nej. grundad i sig själv. Ja. Den tar jag också. <laughs> Okej, okay, du tog den. Fortsätt. Ja. Um... Ja, men nära till skratt. Eller kanske inte, han måste inte apgarva hela tiden. Men... En spexor. <laughs> Nej, jag vill inte ha en sån jag väl. Nej, osch. Men kanske alltså att han, att han är humoristisk. Ja, rolig. Fan, nu säger vi ju Ja, men det, var det. Var. vi är ju lika, då kan vi kunna vara lika. Um... Och så... Mm. jag vill att han ska vara omhändertagande, det har jag känt ett stort behov uh -huh. av senaste tiden inte för att jag har större behov nu tror jag jag tror att bara för att jag känner att jag är redo att ta emot omhändertag eller att han måste ta hand om ditt barn ert barn alltså som jag ska föda ut mm. ur min vagina mm. ja, absolut det är också bra och sen fem då ja men Alltså, vad ska man säga verbal? Verbal? Mm. Men vad då, alltså, man kan ju vara verbal utan att ha någonting bakom det. Verbal. Ja men kommunikativ då? Ja, det är ju faktiskt väldigt bra om ja. man kan prata med en ja. Men också att den personen ska ha någonting att prata om. Ja, men hellre ja. Vi kan ju prata väldigt mycket om mig, det är okej. Men bara han. Bara han kan nicka och säga så. jag vet, jag tänker så mycket på så här, typ, dåligt sex och typ, missförstånd. Och, mm. så här, killar som inte men jag tror mycket, uh... som, in, som inte kan sätta ord på sig känslor, som mm. inte kan typ, vara öppna med sig känslor, alltså processer. Uh, verkligen. Och hur utlämnande och så här, sårbar de blir det. Och också typ uh, är så tröttsamt när man hamnar i låsningar. Men jag tror mer att det handlar om, alltså folk kan ju vara verbala, men emotionellt eh, inkapabla. Alltså, jo, men där är jag mer. Emotionellt inkapabel. <laughs> ja, ja, men verbal. Ja, och jag är ju... Men vad då? Du är väl inte mer emotionellt inkapabel än vad jag är? Nej, men du är också det. Ja, ja. Men, <laughs> och... Nej, inkapabel var ett starkt ord, men nej, i nej. alla fall kanske men, svårt. Nej, men fast, vad är det vi säger här nu? Ingenting. Att vi är att vi har emotionella svårigheter. Och att vi vill ha killar som är... Som inte har det. Och att vi är tjock. Ja. Det, här blir, det här blir en enda jävligt misslyckad kontakt på men Emotionella problem, alltså, vad, vad syftar du på då? Menar du dina närhetsproblem? Ja, fast de börjar ju luckra. Jaha. ja Okej, okay. det är jättebra. Nej, men Jag känner att jag blir mer och mer trygg med att... Folk ja, men... kanske ändå tycker om mig lite ja, men lite. jag tror det också och också om mig. Varför? Du, du är snabb på att eh, spegla idag. Men det är för att jag är inte hamna utanför. <laughs> I den här gruppen av du och jag. Jag vill inte hamna på andra sidan av bäcken. Oj, jag jag inte... Nej, men vet du vad jag tror jag säger där för att jag har... Hur känner du just nu? Hur mår du just nu? Jag känner mig ledsen. Varför då? Kom det plötsligt? Men det är för att jag känner mig värdelös och misslyckad. Ja, ja. Kom det nu bara? Jo, men jag tror att jag har funnits där. Alltså, precis när du börjar prata om hur mycket du har utvecklats. Att jag känner att jag... Vad då När jag pratat om att jag har utvecklats mycket? Nyss. Okej. Okay. <här> när du sa att du hade... Nej, när du sa att jag... <här> det gillar folk som har fallit fågelbo. <här> och inte är snygga och socialt in inkapabla. Och att... <här> jag måste mer. Nej men jag säger inte att de är socialt inkapabla. Alltså alla tre som jag tänker på är ju socialt väldigt funktionabla. Men att de beter sig ju... Alltså, man säga, de, de skulle inte kunna vara James Bond. <laughs> ja, men du, jag har, jag har i alla fall blivit ledsen Nej, men, jag menar inte att jag är ledsen. Nej, men jag tror jag känner att jag är i något slags underläge också. För att jag är lite kognitivt nedsatt. Alltså, jag skulle inte kunna battla i en debatt, tror jag. Nej. Och kan, Ja, du vet. Fast jag tror inte jag skulle kunna göra det heller nu. Nej. Nej. Se vad vackert vi förminskar oss själva inför varandra. Det är finaste man kan göra. Det är så här man bibehåller en god relation, vänner. Man säger hur dålig man är. Jag är dålig. Mig. Jag är också dålig. Vad bra, det kan vara dåligt tillsammans. I suger. Um, uh. Men om man skulle prata om något då? Uh, jo, jag har en sak som jag vill prata om. Okej. Okay. Men jag har pratat om det ganska mycket i andra sammanhang. Är det Nej, <snar> det är inte självmordstankar. Jag har inte pratat om det med dig. Okej. Okay. Så därför tänkte jag kanske göra det nu. Ja. Det handlar om varm, kall, mjuk, hård. Har jag pratat med dig om det? Det är ost? <laughs> Människor liksom rör sig. Man kan vara, man rör sig på ett spektrum mellan varm och kall, respektive mjuk och hård. Förstår du? Vet du skillnaden mellan kall och hård? Jag tror det. Mm. Vill du att jag ska utveckla? Mm. <laughs> Nej, men hård tänker jag är mer sträng och mm. liksom bestämd och eh, målmedveten och eh, kall tänker jag är mer kylig inför omvärlden mm. och inför sig själv och eh, så. Mm. Nej men okej, okay, men om du, om du får definiera då eh, också eh, mjuk och varm. Men varm, jag tänker på person. Nej, mm. det handlar inte om jämt emot någon annan. Det handlar Men varm, om... okej, okay, varm är kärleksfull och mjuk är formbar. Ja, bra. Tack. Mjuk är ju att man har ett mjukt sätt att bemöta folk. Ja. Men det behöver inte betyda att man är varm. Nej, precis. Så nu tänkte jag... Att, att... man är en mes. Okej, okay. anna vart tror du att du befinner dig här? Idag, eller? Ja, man skulle liksom dra ett snitt. Som människa. Som människa. Um. Okej, okay, kall, tror jag tre. Ja, ah, fem. Ah. <laughs> Det blir ju alltså, om du förstår, en sjua av tio. <laughs> okej, okay. nej men jag kan ju också vara kall. Men okej, okay, två då? Mm, okej. Okay. Du menar att du är med övermedel. Mm, en 0 till 10? Nej, men så här: okay, vi tar, förlåt. Vi tar 0 till 10 och 5 är medel. På varmskalan. Om man är på 0 är man kall Okej, okej, okay, okay, nu det blev tydligare. Ja. Mm. Så 5 är innan 6 medel. Ja, då. men 6 då. Okej. Håller du inte med? Jo, det är jag nog. Nej men alltså jag, jag tror typ att jag, jag vet inte, jag tror inte att jag är så varm heller. Mm. Alltså så här ganska medelvarm. Inte så här åh, jag, hon är en varm person. Eller? Nej, det tror jag inte heller. Nej, fan då är inte jag heller så varm. Jag tror att vi är på fem båda. Ja, jag tror också det, ja. Uh, jag tänker på såna, såna äldre kvinnor Som så här utstrålar så här lugn och värme Och så lägger en hand på ens axel Och man blir lugn uh. Och man känner att livet har mening så, Då, det, är, man på då är man ju varm Men du är mjuk, du är ganska mjuk Nej där är vi... <laughs> God, det är du inte Gav dig en hård blick Det här då, det här, den här Det här funkar inte tror jag Jag tror inte <laughs> det finns ja Det finns något stringens vi, vi bryter här, boom det däck ju hundra öl i fredags. Sure Just det, vi ringde till Christian Antille. Det gjorde vi faktiskt. Han svarade inte. Nej. Ska vi ha ett sms? Det gjorde vi också. Ska vi en bild på oss denna? Han svarade inte. Nej, det gjorde han inte. Den gick vi hem. <laughs> men vi hade det ju trevligt. Ja. Sen träffade vi en bindvävskille på, på... <laughs> <laughs> Ni vet att med är oof. jag vet inte vad? Okay, jag, vi vi vi... jag känner mig som en skam. Okay? Jag, jag känner mig som en klet. Jag har aldrig sett skamma. Jag känner mig som ett jävla klet. Alltså. Och, det, och det är i den här situationen som man säger. Man, man känner att allt man gör är fel. Mm. Man känner det som att man är, liksom, man är Alltså, det är så här... Oh, alltså det, det är så här jag inte har känt mig på ganska länge. Du har snabba känslosvängningar idag. Mm. Nu får du ledsen. <laughs> <laughs> Nej, men den är ju stark. Den är ju jävligt stark. Den är ju en av våra starkaste känslor. Men det är för att den är kopplat till överlevnad. Ja. Punkt. Men det jag vill vi säga. Kul att ni har lyssnat för det här avsnittet. Mm. Um, nästa avsnitt så kommer... Vi har listor med Santas ämne. Nej, nej, nej, nästa gång nej, kommer sekund. vi ha en gäst. Men <laughs> Vem då? Kristian Antalya? Vi har ju skrivit och frågat. Vänt Vänta på svar. Ja. Så det blir lite av en specialavsnitt kan vi se. Ja, men vi ska ju boka in träff med honom. Också, så. har han mm, först och pratar <håll> lite om livet. Ja. Stryka eh. lite på hans skinnbän kanske som är sin rafin. Åh oh, gud, jag tror jag ska se något annat. Okej, plås och då. Hej då. Hej.